Er du medlem af en fagforening? Ja, jeg er både medlem af en fagforening og en A-kasse. Er de fleste her medlem af en fagforening? Ja, de fleste af de fastansatte er, men det er frivilligt. Har I en tillidsmand på afdelingen? Ja, Peter Jensen er vores tillidsmand, og ham kan du altid snakke med, hvis du har nogle spørgsmål angående din ansættelse, eller hvis du vil vide noget om fagforeningen. Perfekt så prøver jeg at snakke med ham.